Biografie Memori Biografia unei capodopere Fidelio de Beethoven Emisiune de Grigore Constantinescu Doamna anului 1826. În camera de lucru, plină cu hârtii de note care acoperă nu numai pianul, ci toate fotoliile, măsuțele, rafturile, Ludwig van Beethoven își petrece orele de convalescență în compania fidelului său prieten Schindler. Ca în atâtea alte dăți, murmurul vocilor se întretaie, ca etul de corespondență ia locul interlocutorului. Cu figura brăzdată de boală Sau poate mai mult de suferința Portată atâția ani Beethoven pare bătrân, trist Parcă bănuind că sfârșitul drumului său se apropie Răsfăiește nerăbdător un caiet cu însemnări nu, Uite, am notat aici toate gândurile mele Pentru corecturile la libretul lui Grillparzer Melusin uh -huh. Da, frumoasă poveste a scrie o operă. De altfel, i-am promis-o de câțiva ani. Totuși..." E totuși?" Mă? Mm? Mă? Mm? Ai spus ceva?" Totuși?" Mă privești întrebător? Da, aș scrie o operă. Trebuie să-ți arăt cum m-am gândit. Nu, nu, nu, nu acum, Altă dată, sunt prea trist în seara asta." Ca înaintea unei grele despărțiri Maestre, nu vă lăsați iarăși dus de gânduri triste Publicul aplaudă frenetic sinfoniile, mi s-a solemnis ah, Vor veni cei patru muzicanți cărora le-ați promis un nou cuartet Da, uite, am notat aici Citeți Un nou cuartet, dar nu, nu la asta mă gândesc acum Schindler Da? Caută în colțul acela. Da. Așa. Ă -a -a mai în dreapta. În Îndreapt. nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu acolo. Nu acolo, dragă. Deasupra raftului, printre ultimele partituri. Ah, mm. da. Sonata opus 111 nu, pentru bian. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Schițe pentru Marea Fugă. Nu. Acestea le doriți? Nu, nu, nu, nu. Dă la o parte toate hârtile alea. Da. Așa. Hai, hai, mai caută, mai caută. <laughs> Ai să fii uimit de ce găsești hmm? Îți vorbeam de o despărțire ah, Iată variante la credo din Misa Solemis hmm. nu, nu cred că este vorba de aceste notă si Sigur că nu. Poate în dosarul acesta a prăfuit Dar maestră Pe coperțile acestui dosar scrie Hai da, dosarul Uite. Da Da Acesta este Da Nu te mira pe coperțile lui scrie Fidelio da. Nimeni nu bănuiește Că după toate câte s-au întâmplat Mai păstrez încă partitura O păstrez pentru că o iubesc Ca pe copilul meu Chiar dacă toți au uitat-o Cine să uite Fidelio? Credeam că ați distrus -o. Nici nu îndrăzneam să vă întreb Dacă mai există Sintler Despre această despărțire Îți vorbeam Despărțire, cum? A sosit timpul să mă despart de tot ce iubesc mai mult no, este... Ai grișa? Îți ți încredințez partitura Să faci cu ea ce crezi Nu, nu, de... dar cum să... cum să hotărăsc eu soarta unii podovere? Do doar viața ei nu mi-aparține Nu, nu, -mi păstrați-o Bada, bada, bada, da Poate că odată oamenii vor voi să o reasculte Și nu doresc să fie găsită întâmplător Fidelio nu trebuie să aibă, după moartea mea, soarta vitrigă de până acum Nu știu, îl așteaptă lumina și viața După ce eu nu voi mai fi Muzica la Fidelio Dintre toți copiii mei pe ea am născut-o în cele mai grele dureri ea mi-a pricinuit cele mai multe necazuri Și poate pentru asta Tot ea îmi este cea mai dragă O socot mai mult decât pe toate celelalte Demnă de a fi păstrată și folosită În știința artei Demnă Dar este frumusețea însăși O, o, o muzică divină pe care mulți ar dori să o asculte Cit, citiți, citiți aici Mulți ar dori să o asculte Crezi? <hânt> Au trecut 20 de ani de chinuri Nu a iubit-o nimeni încă de la început mă Ajunge oare Fidelio la oameni? Le va încălzi inimile? Oh, cât mi-aș dori Să întoarcem filele tristei povestiri despre Fidelio. Da, da să ne întoarcem în Viena primilor ani ai secolului. Într-un salon elegant, la familia Brunswick, Beethoven cântă un fragment din sonata Apasionată. Este urmărit cu atenția încordată de prietenii săi, Franz și Therese von Brunswick. Acum câteva zile ne-ai uimit cu Sinfonia eroică. <gângă> nu știu, nu știu ce să aleg. Parcă nu cunoște odihna. Odihna? Liniștea. Dar de când mă știu, muzica a fost prima dintre preocupările mele. Ea face să răsune în mine cele mai pure armonii. Cred că cu timpul am început chiar eu să devin drag acestei muze divine. Parcă aud cum îmi murmură. Încearcă să scrii armoniile sufletului tău. Eu... Nu fac decât să o ascult și să scriu, să scriu fără încetare Scrii parcă ai avea ceva de ispășit, nu cunoști într-adevăr niciun răgaz Te surmenesc căutând noul mereu altceva care să te mulțumească De pildă sonata asta, atât de plină de pasiune Da, sonata pasiunii da, da, da, da. a clocotului navalnic. Trebuie să-mi dea pianul tot ce ascunde în tainele sale Ceva neauzit încă, prieteni. Prieten, sonata la care lucrez este Odihna mea Crezi ce altceva? Vei să spica? Da, că am început o altă luptă Scriu o opera O, o opera. opera? Tu operă? Dar cum renunți la tot ce ai făcut ca să începi să bați pe la porțile teatrelor? la aventurile a suferit Mozart destul De pe urma zbirilor care populează teatrele vieneze Mozart, dar cine se compară cu Mozart? Pentru mine opera este o luptă pe care nu am dat-o încă Și vreau... O victorie, o victorie altfel decât Mozart, o operă revoluționară Revoluționară? Da Acum? După exemplul lui Napoleon? Dar cine crezi că are nevoie chiar la Viena de așa ceva? Nu, lăsați-mă să vă spun Am găsit un subiect minunat Zon Leitner, secretarul Teatrului Imperial, mi-a scris libretul Leonora, sau dragostea de soție ah, După lucrarea lui Per, Leonora Nu, nu, nu, după perci, după povestirea lui Jean-Baptiste Bui Un fapt real, petrecut în anii teroare în Franța, în orașul Turen O tânără soție, travestită în temniceră și eliberează soțul închis pe nedrept Nu, Stans, nu mă întrerupeți, fac. nu mă întrerupeți Știu, știu, știu, nu voi plasa acțiunea în Franța Nu se poate, suntem Înțeles? prea aproape de evenimente Am ales pentru circumstanță, Spania Iată aici câteva schițe Cum? Deja ai schițele? Nu se poate De doi ani îmi notez câte o frântură de melodie caut personajele în imaginația mea Ah, ce lume minunată Doar că... Te-a oprit cineva? Nu, nu Dar mi-e foarte greu să scriu operă Știți că am primit de la Cherubini un tratat de canto ca să învăț să compun operă? Cum? Accept sfaturile lui Cherubini? Dar ce știe el față de Marele Beethoven? Știe să scrie operă acum când eu de-abia încep. Uite, în caietul acesta am aici un capăt de arie, o frântură de melodie, 18 variante. He, he, care este cea bună? Cum să nu năbuși vocea cu orchestra? Cum să... poate imagina ce muncă extraordinară a depus Beethoven pentru scrierea acestei opere. Pagini întregi scrise de aproape 20 de ori, pagini întregi de încercări pentru câte un cuvânt de recitativ. O dezordine de neînchipuit dezvăluie în caietele deschise căutări febrile din care se ridică apoi splendidă muzică. Sfârșit, opera este terminată, premiera anunțată la Teatr Andervin pentru 20 noiembrie 1805. O Vienă ocupată de armata franceză în plin război. Aproape goală. Publicul care ocupa puține locuri, discută priptisit. Ca acești doi cronicari de la o revistă franceză și de la Gazetul Lemon de Legan din Leipzig. Dragul meu domn, nu sunt surprins de acest eșec. O operă cere o structură dramatică, cum să spun, Ausbildung fiind treapta cea mai înaltă a unei concepții estetice de care, firește, artiștii germani sunt lipsiți. Bine, dar muzica asta nu are nicio melodie, uite Caut un pic de originalitate, numai repetări fără sfârșit. Și repetat ai dreptate Iar în ceea ce privește orchestra, un zgomot continuu da, care rătăcește parcă prin toate sunetele Corul absolut, dar absolut nu le cavaloare și Mai ales corul ăsta absurd care zugrăvește bucuria pușcăriașilor eliberați este, este complet neizbutit Ia, ascultați Dar da, da, da, da. cum poți pretinde să distrezi publicul cu așa ceva? Când există operele unor maestri Atât de armonios alcătuite Un eșec, Explicabil După trei reprezentații, opera este scoasă de pe afiș. Niciun insucces nu-l va afecta mai puternic pe Beethoven. Și nu numai el, ci toți prietenii săi resimt aceeași durere. Ar fi vrut să-l ajute. Cum? Fac eforturi să salveze opera, cerându-i autorului să o refacă și să o scurteze. Dramatică luptă, a cărei scenă este salonul de muzică al Palatului Lihnovski. Prințesa cântă la pian partitura, Violonistul Clement execută pasajele de virtuozitate, doi cântăreți, Mayer și Röckl, descifrează pasajele solistice. Broining, cu libretul în mână, citește și îi propune prescurtările. Între ei, Beethoven, chinuit, se luptă pentru opera sa. Timp de șase ore, discuții interminabile, argumente pro și contra ale unor prieteni mai curând bine intenționați decât bine inspirați. Nu, nu, nu, nu, nu pot admite! Intrarea Marcelinei este esențială! Viața lui Rocco și a familiei sale face parte din drama mea ah. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu Nu pot să o tai uh, Bine, dar ține seama că nu este vorba de opera amuzantă Cu descrierea de vieții, de familie Ce să caute aici liniște? că Leonora este atât de chinuită de gândul morții lui Floresta Nu, nici o femeie în această situație nu are răbdarea Arun. să poarte conversații amabile ah. Ea, ea, luptă, este amenință. Nu, nu, ah. nu, n-ați înțeles nimic Tocmai în mijlocul revoluției, al teroarei, chiar și în această presupusă spanie, viața de familia lui Rocco se desfășoară nepăsătoare. Este un început de lumină peste care se va așterne treptat umbra amenințătoare a zbirului dom Pizarro. Am nevoie de acest contrast pentru a ajunge la întunericul temniței, misterul ce se naște în morții lui Florestan. Auziți, auziți această umbră în care coboară Leonora după ce trăise cu ceilalți oameni ca Rocco și Marcelina la lumină? Este freamătul rece al pământului în care Florestan trăiește încă, vedeți? Vedeți acest înfiorător încă? Bine, bine, dar cel puțin renunțați la acest tablou final, apoteoza Leonorii Cum? Cum? Dar tocmai asta am căutat De la întuneric spre lumină Bucuria cucerită prin suferință Tăiați o parte din text, lăsați doar cantata finală De ce îl iertați pe Pizaru? Nu înțeleg, de ce l -l lăsați pe Florestan să spună ah, că pițarul trebuie iertat pe... Căci nu are sprijinul speranței dar ce vă pasă? Cum va fi pedepsit? Dar eroismul exclude răzbunarea. Nu răzbunarea o glorific eu, ci generozitatea unor oameni minunați. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu schimb nimic, nu tai nicio măsură. Prefer, nu știu, prefer să distrug această nenorocită partitură. Prefer să moară Leonora decât să o dezonorez. Nu, vă rog să mă iertați, vă rog iertați-mă, nu mai implor, Vă implor, vreți să vă rog în genunchi. Nu lăsați să se piardă cea mai mare opera dumneavoastră. Cum să vă înduplec? Nu vă dorim răul. Ne luptăm să salvăm un lucru de mare preț. Gândiți-vă la mama dumneavoastră, la sufletul ei, nobil, în, ah. în amintirea ei, înduplecați-vă. Ascultați de prieteni. Beethoven. Prințesa. Prieteni. Bine, bine, bine Bine, voi face tot ce cereți Pentru dumneavoastră, prințesă Pentru memoria punei mele mali Ceasuri întregi, prietenii săi l-au convins să scoată câteva arii și ansambluri, să taie măsuri. Au avut dreptate? Cine poate răspunde astăzi când urmele acestei versiuni s-au pierdut? În fine, în această a doua versiune, Leonora se reprezintă în 29 martie 1806 la Viena, cu un nou titlu, Fidelio, pentru a evita confuziile cu opera maestrului Per. Titanul avea însă să-și ia revanșa, scriind o nouă vertură, Magnifica Leonora, numărul 3, în do major. Avea să-și cucerească în fine publicul De asta dată în domeniul în care se știa puternic Dar nu va fi nici acum o victorie Publicul ascultă nepăsător, părăsind să plictisit Beethoven refuză el însuși să mai dirigeze al doilea spectacol Cu un ansamblu care aproape că își bătea joc de partitură Iată-l discutând cu Fidelul Broining Nu mai pot să-mi ascult muzica masacrată nu vreau să spun nimic despre instrumentele de suflat, dar ștergerea tuturor accentelor, acelor pianissimo crescendo și descrescendo, a tuturor acestor forte, fortissimo, mi-au pofta de a mai scrie. Citește, dragă Browning, mm. iată impresia făcută de noua a operii. Mm. Nu nu te enerva pentru asemenea cuvinte Să mă enervezi, dar sunt disperat mm. Nimeni nu înțelege ce vreau <gângătă> Iată aici, maestrul de la gazet, criticul atoștiutor Toți cunoscătorii imparțiali Sunt întru totul de acord că nici când nu s-a scris ceva mai dezlânat Mai neplăcut, mai confuz, mm. mai revoltător pentru ureche Modulațiile cele mai acide se succed într-o cacofonie groasnică ce spui? Să nu te vezi impresionat. Opera va triumfa. Iată-l pe baronul Brown, directorul teatrului. Vă salut, domnule baron. Domnule Beethoven, retrag opera dumneavoastră de pe afiș. Toți cunoscătorii au fost nemulțumiți, mai ales cu Un strivitor va karma. Cred că ar fi bine să urma sfatul Cronicarului din Berlin. Da. Am primit și sfaturi. Câtă solicitudine. Într-adevăr. Cred că ar fi bine să o luați de exemplu Overturile lui Andreas Romberg Această frumusețe limpede Fără moriciune, Această folosire neexagerată A forței tuturor instrumentelor Această deplină viață Fără o supratențiune nefirească Aceasta da muzică, domnule Mulțumesc, domnule Baron Asemenea sfaturi Mă interesează tot atât de puțin Ca și remarcile despre trompeta Din uvertura mea Asemănată cu o goarnă de poștalion Ar trebui totuși să țineți seama Sala era aproape goală Dar câteva loși În schimb, parterul era aproape pustiu Nu vine lume ca la altă Eu nu scriu pentru ca să aduc mulțime Scriu pentru muzicieni Atunci nu vă plângeți Că am opera. Beethoven și-a luat partitura A tăinuit-o ca pe un lucru dureros Pornind cu dârzenie să înfrunte lumea cu simfoniile sale Timpul s-a așternut peste aceste întâmplări Și poate Fidelio nu ar mai fi revenit pe scenă Fără un succes de moment al compozitorului Reintrat în grația cunoscătorilor Cu singura sa partitură pe care el însuși nu a apreciat-o Recunoscând banalitatea ei Simfonia Bătălia de la Vitoria. Fidelio va profita de prilejul acestui succes monden. Trei cântăreți, Zal, Vogl și Weinmüller, îi solicită partitura pentru un spectacol în beneficiul lor. Trecuseră opt ani de la ultima reprezentație. Și astfel, compozitorul se reîntoarce la Fidelio. Iată-l discutând această reluare cu regizorul Georg Friedrich Treitce. Un tânăr scriitor deosebit, de apreciat de public. Îmi propuneți o nouă versiune a libretului lui Fidelio? Da, socot că Zone Leitner a făcut o treabă destul de modestă, superficială pe alocuri. Am înțeles foarte bine cu personajele mele. Totuși am examinat libretul. Acțiunea poate începe direct în curtea închisori. Caracterele Leonorei și a lui uh, Florestan ar trebui puțin modificate Unele accentuări, poate, poate unele prescurte. Dar ce vreți să faceți? Mutilați opera Dar vă promit că din punct de vedere teatral Fidelio va cuceri acea cursivitate de care are nevoie Desigur veți vedea toate schimbările Opera aceasta mi-aduce coroana de martir Dar? Fine Dacă vreți să restaurați ruinele unui vei castel Fie Vă avertizez însă, munca nu va fi ușoară. Cunoașteți sigur câte schimbări aduce în concepția unui artist trecerea anilor. Cu cât mai mari sunt progresele sale, cu atât este mai puțin satisfăcut de vechile sale lucrări. Drept să spun, nu există o măsură din Fidelio care să satisfacă acum starea mea de nemulțumire. Dar cred că merită efortul. Poate. Poate Fidelio ar avea acest drept. Încordată preced noul spectacol Partitura aproape complet modificată O nouă overtură Iată rodul acestui sacrificiu Pentru a-l salva pe Fidelio. Iată, ce Acum aveți partitura definitivă A scris ceva la sfârșit? Câteva cuvinte trebuie cântate? Nu Dar după ultimele note ale operei Semnătura mea este însoțită de câteva cuvinte care exprimă poate cel mai bine ce simt. Omule, ajută de singur. Dar, recunosc, dacă nu v-ați fi dat atâta o steneală, dacă nu ați fi aranjat totul cu atâta abilitate, pentru care vă rămân veșnic recunoscător, nu aș fi putut realiza ceea ce am făcut. Ați salvat astfel câteva rămâșițe dintr-o corabie scufundată. Nu, nu exagerați, maestru. Opera este minunată. Dacă ar fi să amintesc măcar frumoasa arie a Leonorei Eroismul ei Leonora este o femeie firavă ia doar forța iubirii Însuflă marele curaj de a-l înfrunta pe temutul Pizarro. Cred în această ființă ideală Care simbolizează noblețea omenirii Ați observat, în final am adăugat câteva versuri scrise de Schiller Citiți-le Le port de mult în suflet Cine... A cucerit femeia iubită să-și unească bucuria cu a noastră Minunat! Parcă mărturisiți aici propriile dumneavoastră sentimente Propriile mele aspirații Căci din puținele femei a căror dragoste mi-ar fi părut odinioară o fericire supremă Am observat până la urmă că trebuie să fiu fericit că niciuna nu a devenit soția mea Ah, ce bine este că adesea dorințele muritorilor nu se împlinesc. Prețul atâtor sacrificii, opera Fidelio este din nou prezentată în 1814 la Viena, apoi reluată la Praga și în alte orașe ale Germaniei. Muzica răsună strălucitoare, caracterele dramatice se confruntă puternic. Este succesul dorit de compozitor pentru al său Fidelio, succesul sperat de atâta vreme. <fie> Lăr, am iubit mult această operă. Atât de mult încât am renunțat la multe alte proiecte Ca întoarcerea lui Ulise, Romulus, Macbeth Și mai de curând Meluzin Nu aș fi putut relua drumul calvarului Cât m-am bucurat la succesul lui Fideliu atunci Și cât de trist sunt ca apoi din nou Opera a fost uitată Nu uitată, dar vedeți poate că era încă prea nou pentru public Nouă? Dar de ce publicul trebuie doar să se amuze? De ce au găsit mai multe prilejuri de încântare în fraișuț de Weber Cu acțiunea lui copilăroasă? Știi că i-am spus-o odată lui Weber După ce își dirija opera Poate din cauza asta și renunțat la ea În orice caz, din muzica lui Fidelio A luat câte ceva pentru operele sare Dar nu ne învinuie Nu Mă bucur că Fidelio trăiește măcar astfel Spre pildă Caspar din Freischutz, nu este același cu Dom Pizarro. Nu are aceeași furie, oarbă, a demonului, a spiritului distrugerii. I... Right. M-au înconjurat, m-au consolat pentru Fidelio. Unde sunt bunii mei prieteni? Teres, Franț, Browning au plecat treptat din viața mea. Ne-au rămas aceste pagini de muzică pe care acum le părăsesc. Ne-a rămas Poate și speranța că odată opera mea va ajunge la public așa cum am crezut mereu. Speranța. Speranța lui Florestan, acel sprijin luminos în iubire. <fie> <fie> Beethoven nu a trăit să vadă triunful lui Fidelio Se despărțea de copila dragă a durerii Fără a fi încetat să spere Câțiva ani mai târziu, o mare cântăreață germană Wilhelmine Schröder de Vrien aceeași care va interpreta pentru prima oară Olandezul zburător de Wagner Alege opera lui Beethoven pentru un mare turneu european De-abia acum, prin marea ei artă Lumea descoperă bogăția muzicii din Fidelio. Berlioz va scrie articole entuziaste despre spectacolele de la Paris. Mai târziu, Wagner va declara admirația sa pentru opera lui Beethoven. Cine nu este convins de îndată că ea conține în sine o dramă desăvârșită? De mai bine de un secol, Fidelio a devenit una din capodoperele incontestabile ale teatrului liric, Mereu prezentă ca un titlu de onoare În repertoriile operelor din întreaga lume Încheiind comentariile sale Despre această atât de zbuciumată istorie A unicei lucrări pentru teatrul muzical Creată de Beethoven Unul dintre biografii săi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 Încheiind comentariile sale despre această atât de zbuciumată istorie a unicei lucrări pentru teatrul muzical creată de Beethoven, unul dintre biografii săi, Jean Chantavan, nota câteva simbolice cuvinte care rezumă pentru orice iubitor al muzicii Titanului întreaga justificare a speranței cel animase pe mare de compozitor. Fidelio, spune Jean Chantavan, este părintele dramei lirice moderne importanța lui în istoria muzicii dramatice este egală cu cea a sinfoniei A5-a a destinului pe tărâmul istoriei sinfonismului. Iată, povestirea noastră se încheie aici după ce a evocat câteva momente emoționante legate de geneza operei Fidelio. Dar istoria lui Fidelio, acest cânt închinat iubirii pentru om, pentru libertate, nu s-a terminat. Ea reîncepe cu fiecare spectacol, cu fiecare om ce ascultă muzica. În această tinerețe veșnică a Capodoperei se cuprinde crezul în noblețea omului, pe care Beethoven l-a slujit o întreagă viață. Titanul muzicii, asemenea titanului legendar Prometeu, a aprins o flacără ce nu se va stinge niciodată, deschizând umanității și prin Fidelio, Calea nesfârșit de frumoasă ce duce de la întuneric spre lumină. Adrian Georgescu, Janin Stavarache, Aurel Rogalski, George Wanca, Virgil Popović Jan Reder Sorin Gheorghiu. Regia tehnică inginer Tatiana Andreic. Regia musicală Romeo Chelaru. Regia artistică Cristian Munteanu.